Salmul 92 Către Sfinții arhangeli pentru mântuire Sfinte arhangeli Mihail, alungă de la noi demonii și întoarce la Dumnezeu pe dușmanii noștri. Sfinte arhangeli Gabriel aduc una vestire pentru poporul creștin, ortodox, de pretutindere. Sfinte arhangeli Rafael adu vindecarea noastră. De bolile sufletești și trupești. Sinte Arhanghele Uriil, pune în mintea, inima și ființa noastră, raza focului Dumnezeesc. Sinte Arhanghele Salatil, dăruiești ne puterea și iscusința de a ne ruga. Sinte Arhanghele Gudil, ajută-ne să facem și să aducem rugăciuni, fapte de slavă. Prea Sfintei trăim, și mai Preacurate. prea curate. Sinte Alhanghel Valahil, adu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru poporul nostru creștin ortodox de pretutinde. Sfinților Alhanghel, ocrotit viața și adormirea noastră, țara și neamul nostru. Sfinților pune puneți râvnă și spor. În lucrarea noastră. Sfinților Arhangel, ajutați-ne să urcăm scala cea și să trecem podul care duce în lumea voastră.